Шиллер вискочив з туалету. Свиря на мить затримався, таке пекло. А отут кати грішникам литий свинець у горлянку заливають. Цікавість під ребра. Хвильку глянути та далі за тим шиллером. Благаю, тільки не бийте. Проскигли з підлоги побитий хлопець. Притис до грудей червоні від крові руки. Вона, вона сказала, що дівчина шантажувала її. Чим? Погрожувала розповісти чоловіку, що пані Женя, що ми з нею хлопці... З кам'яними обличчями перезирнулися, Один криво всміхнувся. «Ну, і як тобі, сердюкова свиня?» «Про це теж треба говорити», – жахнувся чоловік на підлозі. «Благаю, відпустіть. Я відома людина, я кутюр'є, то комона. Вам це не менеться, я скаржитимуся», – свиря звів. Брову. Вон як. Певно, кати тільки на початках, а в нього часу нема. Зітхнув розчаровано. Хотів катів попросити, аби показати, де вони цеберко з литим свинцем тримають, аби заради інтересу на нього глянути. Та хлопці з кам'яними обличчями не бачили свирю. Плюнув. На підлогу з прикрості Побіг Шиллера наздоганяти. Не присів Опівночі півночі Рома Шиллер Вскочив в автівку І прошепотів Сам собі азартно Що? Сердюче скучив? Свирі Очі на лоба До Сердюка їдуть Оце діло Врешті Побачить товариша чи нащадка його славного. Врешті запитає, а що в Україні за мряка така? Землі зібрали, а людей погубили? Чи як? Тієї ночі біля вогнища серед білих беріз грілася Люба. Біля червоних язиків – на Трухановому острові мовчали кожен про своє Макс і Гоцик. Дядько в розкішному кабінеті затуляв вуха, аби не чути музики та хмільного вереску з клубу. А в домашньому кабінеті Володимира Гнатовича Сердюка ніяковів і нічого не міг з тим вдіяти, взагалі-то небоязкий, Дорошенків Сердюк свиря. Розхвилювався через край. Готувався товаришу в обійми кинутися, признатися. Однієї крові може трясться матері Сердюк, прямий нащадок його. Чи кумами кишки, чи когось з інших достойників. Оце би сіли поруч, обнялися. Сердюк би... Бабів та дідів згадав, а свиря – жінку свою, сина. Оце би десь, певно, обов'язково перетнулися. Та похмурий, напружений чоловік із сивими скронями нервово ходив кабінетом повз свирю, кидав уважним оком на рому шиллера, що сидів у кріслі, не бачив свирю не бачив. І це геть прибило славного вояку. Розстроївся. Посеред кабінету на підлозі влаштувався нахабно. Хай би проклятого чорта браття вічно у пеклі горіли, щоби так сердюка без шабель розшматувати. Крізь нього дивився Рома Шиллер. Крізь нього ходив Володимир Гнатович, і коли вкотре ступив на підлогу в тому місці, де сидів Свиря, той ухопив його за ногу. «Так ти теж злодюга, гаспида онук із викликом!» Сердюк перечепився і ледь утримався на ногах. «Володимир Гнатовичу, заспокойтеся!» «Сядьте, у ногах правди нема, Рома вічливо!» Сердюк упав на шкіряний диван, а свиря зметикував. «Може, Сердюк не бачить його через Рому Шиллера?» Затуляє плюгавче товаришу очі, ворожить, мабуть, щоби все, крім чесної правди, бачив. Зрадів Не тільки Микишка розумом славний Він теж З підлоги підскочив Біля вікна став Насторожився Кум казав, щоби жодного слова не пропустив Ні, Володимир Гнатовичу Тупо Електрикою вже справу не залагодити розмірковував Рома Ну, подумайте, висмикнете ви дизель-генератори з військової частини. По-перше, військові здіймуть галас, національна безпека, бойове чергування. Воно вам треба? А по-друге, навіть якщо промовчать. Коноваленко увесь райцентр відрубав, тому розтрощити якийсь дизель «Генератор, для нього дрібниці. Тут треба щось витончене, елегантне. Досить набивати ціну Шеллере». Сердюк глухо йому. «Що? Ну, наприклад, взагалі прибрати коноваленка з цієї території? Ні, ну, падло якось вдуматися». Баклан передав деякі папірці на Коноваленка. Він на півдні так відзначився, мамо, не журись. Золоті теми 90-х, металобрухт, фінансові піраміди, приватизація. Володимир Гнатовичу, вам не потрібний цукрозавод? Ромо, ти не скажеш мені часом, якого. Я повинен слухати твої роздуми про життя, а? Прошепів Сердюк. План який, а? Шиллєре. Зранку поспілкуватися з банком-реєстратором. Я уточнив. Цукрозавод – акціонерне товариство. Змінюємо реєстр. Судове рішення. Цукрозавод – наш. Тобто ваш. А нафіга мені цукрозавод шиллере, тоді давайте тупо завалимо коноваленка, рознервувався шиллер. Все дістав по помідори. А як же витончено, елегантно, недобре усміхнувся сердюк, що, шиллере, здох? Рома спробував довести власну життєздатність енергійним жестом протесту. Так Сердюк не побачив, вів далі. Завалити – не проблема, питання принципу. Ростик повинен визнати, мене чіпати не можна. Він, сука, повинен прийти і сам мені сказати «Вово, я пас». Що скажеш? Рома Шиллер не відповів. Рома Шиллер саме нервово прораховував чи казати Сердюку про живу дівчину і свідка. Спочатку він планував сенсацію на ранок, але несподіваний нічний виклик до Сердюка. «Шиллєри, ти часом не заснув?» – підвищив голос Сердюк. Рома напружився і вирішив ризикнути. «Я знайшов лікаря». Сердюк звів Брову, зміряв Шиллера підозрілим поглядом. Шиллер заспішив все по плану, записав його обурену промову про звіряче побиття в офісі Коноваленка. «Про дівчину ні слова». Мовляв, рік судився з Коноваленком щодо його претензій до лікарні, а Коноваленко випадково перестрів його в столиці, затяг у свій офіс і замовк. Сердюк очей не відвів. Далі, далі теж по плану. Мавр справу зробив. Мавра знайдуть мертвим десь на околиці. Коли? Ну, в принципі, Саме з цього питання я планував порадитися з вами вранці, тому взагалі не торкався цієї теми. Я так розумію. «Стули пельку і не варнякай», – наказав Сердюк. «Він розуміє. Що ти розумієш? Лікаря поки не чіпай. Він де?» «В квадроавтомату». «Добре. Я з ним...» «Завтра поспілкуюся». «Ризиковано? Я взагалі сказав, що ви в Брюсселі. Вам не треба з ним зустрічатися, Володимир Ігнатовичу. Він відпрацьований матеріал». «Що він ще може вам сказати?» Сердюк задумався. «Добре. Але до часу хай сидить у клубі. Він не може подохнути просто так». Він подохне тоді, коли це стане потрібним для справи. Біля вікна свиря сумно хитав головою, ніби на похороні. Розгублено дивився на сердюка. Хиткі надії, на звитягу нащадка танули на очах. Ні, хитрий, схожий. На їхнього гнилого жида молодик ні при чому. Цьому сивому чоловіку на прізвище Сердюк Ніхто очі не затуляє. Він сам тут команди роздає. «І який же ти Сердюк, курво!» Прошепотів свиря. «Ти не Сердюк, ти Пердюк!» Ітхне від тебе як від луцепера обісраного. А дизель-генератори, щоб зранку в лікарні були, додав Сердюк. Треба, щоб це було ініціативою військових. Натякнути їм, мовляв, є падло, що спробує вивести державне майно з ладу. Хай охороняють. Їм Однакове робити нема чого. День третій. О шостій ранку, давня звичка, хоч вже і не потрібна, Марта розплющила очі у власному ліжку і побачила поряд порожню подушку. Пухнюпилася, вхопила її, і з силою жбурнула на підлогу. Ні, це просто неможливо витримати. Вже й до знахарок бігала, і ворожкам кишені набивала, і молилася, і просто сподівалася і сподівалася, що врешті хоч один із чоловіків не покине її. Мова не про тих, з ким Марта займалася сексом, ну, так би мовити, у силу робочої специфіки. Цього вимагав Володимир Гнатович і завжди щедро платив, бо розумів, мабуть, як страждала Мартина душа. Ні, мова не про баклана, п'яних сердюкових партнерів, не про самого сердюка. Мова про тих, кого обирала сама Марта. І тут... Похвалитися було нічим. Тільки розкриє душу. Вони туди. Харк, ось і цей студент Сашко, казав, побачив і помер від щастя. А вона, стара дурепа, повірила. Ой, повірила, додому привела. Привела, бо такий нетерплячий, Боялася, що на вулиці почне під спідницю лізти. А він і вдома не вгамувався. До ранку Марті по тилицю чухав. А вона ж йому про свій сексуальний пунктик не казала. Він сам, ніби доля. І теж щез. Марта вилізла з ліжка, глянула на себе у зеркало. Жах, попленталася до ванної. Залити сльози водою хіба вперше накачатися міцною кавою, щось із лицем тим зробити і на роботу. З кухні ніби шурхіт. Марта здригнулася, прилипла до стіни. Ну, все, гаплик. Студент відчинив двері, злодюшкам спільникам вже по кухні орудують. А у Марти під холодильником два пакунки і в кожному по сто тисяч баксів. «Господи, поможи!» – закричала до Бога подумки. «Клянуся! Більше нікого і ніколи! Поможи, благаю!» Хіба я, нещасна, заслужила, щоб мене так нещадно і так жорстоко карали? Я тільки прагнула любові, любові, Господи, збав мене від. І так би немало не верещала богові у вуха та кухонні двері відчинилися, і Марта розгубилася ще більше. Вона просто не повірила очам. Такого для неї ще ніхто не робив. На порозі в кухні стояв голий, досконалий як Аполлон студент Сашко. М'язи рельєфні, шкіра, рятуй мою душу, гладка, мов, унемовляти. Очі блакитні, беззодня, Біляве волосся розсипалося по плечах. «Волосся доведеться підстригти, із жалем подумала Марта. «А в руках? А в руках Сашко тримав тацю з бамбука. А на таці нерозчинна кава, яку Марта звикла колотити собі поспіхом. На таці лежали жовто-прозорі грінки, з хрумкою-скоринкою і щось дивне, жовте, високій, прозорій склянці. Не встиг. З відвертим жалем сказав Макар. Що це? Марта все ще не вірила у реальність того, що відбувалося. Показала на високу склянку з жовтим напоєм. гоголь -моголь посміхнувся Макар, і пішов повз Марту до спальні. Гукнув через плече. «У постіль, Марто!» «Ти не повинна прокидатися так рано!» Моль, вкотре вразилася Марта. «Мама, здається, робила. Коли Марта була маленькою дівчинкою з двома тонкими кісками, і хронічним бронхітом Гоголь-моголь Марту огорнула хвиля Відчайдушної вдячності і любові Вона слухняно залізла в ліжко Поставила на коліна тацю з бамбука Та емоції не вщухали Обережно відсунула неймовірний сніданок Полізла до Макара, що сидів на краєчку ліжка і спостерігав за нею. «Сашко, Сашко, зви мене Макаром!» – несподівано попросив Макар. «Макаром? Ні, ніколи! Макари ганяють телят, а ти…» Екзальтовано вигукнула Марта, обхопила Макара. «Ти, Олександр, завойовник, ти частина моєї душі, ти доля!» Замовкла, Згадала про заначку під холодильником. «Чого ти хочеш? Хочу стати крутішим за твого сердюка, щоб ти працювала у мене». Без коливань відповів Макар. «Тільки у мене, Марто». Марта вкотре вразилася. Її людина просто фантастика. Настільки її людина. Розчепила обійми, розляглася на макарових колінах, пішла шляхи окреслювати. Ми це зробимо, хлопчику мій. Ти можеш мені не вірити, але ми це зробимо. Влаштую тебе помічником до Сердюка. Всього навчу, щоби не схибив. До списку внесемо вибори попереду. Час вже шукати шпарину. Верховна Рада – наша перша мета, а потім… А потім все стане легко і просто. Не дурна. Знає, про що каже Марта. Взагалі надзвичайно розумна жінка. У справах всі нюанси прораховує. А те, що в особистому житті невиправно наївне і довірливе теля… Так, тому їй до пари Макар. Помічником задумався механік. У мене ще курс вишу попереду. Переведися на заочний. Поселися в моїй квартирі. Тут? Ні, сонце, тут не можна. Про цю квартиру всі знають. В інший. У мене є ще одна квартира. Я... Навідутимусь до тебе щодня», – підскочила. «Пішли, пішли зі мною». Побігла в кухню. Без коливань дістала з-під холодильника пакет з грішми. «Тисяч сорок боксюків Макарові в руки. Тобі, Любий, вдягнися гарно. Купи собі недорогу машину. Тисяч за двадцять п'ять. Шкода, відпочити цим літом не доведеться». Хіба що два-три дні на Середземномор'ї працюватимемо. Хай інші втрачають свої шанси. Ми не прогавимо. Ми, Мартине, захоплений базікання, перервав телефонний дзвінок. Так, Володимир Гнатовичу, вже їду. Слухавку поклала. Макара обійняла. Тримай кулачки, любий. Зараз? Поговорю з Сердюком про вакантну посаду. Я з тобою. Ні. Ти їдь до своєї нової оселі. Одяг гарний купи. Машину вибери. Сьогодні останній вільний день. Використай його для себе. Завтра почнеться робота. Марта заходилася вдягатися. Голий Макар дивився на гладкий обвислий зад і розумів. Робота почалася ще вчора. За добу я зробив немало, подумав. Гоцик вдавився б, от заздрощив. Зранку Макс і Гоцик сиділи на ще не засміченому відпочивальниками березі Труханового острова, дивилися на темну воду, під пішохідним мостом. «Ти що-небудь знаєш про поведінку ріки?» «Мабуть, вона віднесла тіло», говорив, наче спотикався Гоцик. «Мені здається, вона має бути тут». Так само важко відповів Макс. Глянув на мобільний, що розривався від дзвінків, увесь вчорашній вечір, ніч і цей ранок. «Чому не відповідаєш?» – спитав Гоцик. «Я знаю, що вони скажуть». Макс вирубив мобільний, роздягся, поклав усі речі у футболку і перехопив її вузлом. «Може, по черзі?» – Гоцик не відповів, стягнув одяг, покидав на акуратний згорток Макса, підхопив усе гамузом і сховав у кущах біля мосту. Пішли. Максу, доводи. Чого час гаяти? Може, дійсно Дніпро змилостивиться і вони знайдуть сьогодні любу? До опівдня відпочивальники билися один з одним, Об заклад, хто з двох ідіотів, які без передиху пірнають під мостом, першим піде на дно. А близько дванадцятої Макса і Гоцика з води затягли на моторний човен два сержанти річкової міліції. «Що, чуваки, діамант загубили? Чи жити набридло?» – спитав один – «І загубило, і набридло», – напружився Гоцик. «Ви б відпустили нас, командири, ми нікого не вбивали». Макс почув «не вбивали», – смикнувся до сержанта. «Там на березі наші речі, мобільний верту, 7 тисяч єврів. Візьміть, тільки допоможіть». «Ви ж річкова міліція!» Сержанти почули верту. Розповідали їм про такий апарат. Бачили. На рекламі, у глянцевих журналах. Чи справді така дорога забавка? До берега пристали. Одяг хлопців на човен забрали. І знову відпливли на середину Дніпра. «Давайте, чуваки, коліться!» Що за допомога? Видирали один в одного коштовну цяцьку. Все роздивлялися. Не приховували здивування. І за що? Сім тисяч єврів. Хай забере назад свій мобільний. І просто без понтів дасть сім сім тисяч єврів. Чи п'ять? Чи... Дивлячись, за що допомога. Дві ночі тому з мосту у Дніпро дівчина кинулася, потонула. Треба знайти тіло. Макс говорив і сам не вірив. Гоцик закам'янів. Він не хотів знати, яким чином Люба опинилася у Дніпрі. Може романтичні купання серед ночі, може ще якась забавка, але зараз, коли Макс сказав, кинулося з мосту, Гоцик раптом перелякався і усвідомив, Люба загинула не випадково, і не через трагічний збіг обставин, добровільно кинулася з мосту і потонула, бо хотіла померти. Це ж як? Померкло. Це ж чому? У голові тисяча бджіл. Сила пішла. Гоцик намагався повернути до Макса голову, подивитися йому в очі, але сила пішла. І коли за півгодини його Заштовхнули в прохолодну післялітньої спеки камеру без вікон. Гоцика тільки й вистачило впасти на підлогу і завмерти. Поряд кричав Макс, лупив кулаками у двері, вимагав шукати Любу, а Гоцик сидів на брудній підлозі, дивився на обмальовану брудотою стіну, і бачив ніч Дніпро, пішохідний міст. Вона як? Спокійно йшла мостом, залізла на огорожу і кинулася вниз, а цей, він же скигли, що любить її, де і сила взялася. Гоцик встав з підлоги, Відірвав Макса від дверей. Обличчя не бачив, нічого не бачив. Очі кров'ю залило. Знав би раніше під мостом серед Дніпра і залишив би.